A harmadik fejezet. A szerzőt látni jó az udvarnak. A királyné megveszi szerzőt a bérlőtől, és oda ajándékozza a királynak. Szerző ő felsége nagy tudósaival vitázik. Az udvarnál szerzőnek lakosztályt rendeznek be. Szerző nagy kegyben áll a királynőnél. A szerző hazája becsületéjét helytáll. És végül szerző cívódása a királynő többéjé. Ilyen munka nap, nap után nem maradhatott hatástalan. Néhány hét múlva a jelentékeny változás állott be egészségembe. Mennél többet keresett rajtam a gazdám, annál telhetetlenebb lett. Elvesztettem étvágyamat, és úgy lefogytam, hogy csak úgy lötyögött rajtam a bőr. A bérlő végre észre is vette ezt, és arra következtetett, hogy nem sokára meghalok. Így hát azon volt, hogy utolsó napjaimban minél többet vegyem be rajtam. Míg így számolgatott egy sárdral, vagyis kamarás jelent meg, az udvar küldötte rendelettel, hogy azonnal vigyenek fel ő a királynő és hölgyeinek mulattatására. A hölgyek között volt, aki már látott engem, és csodákat beszélt ő felségének szépségemről, jó értelmességemről, ízlésemről. Ő felsége el volt ragadtatva tőlem. Térre estem, és azt a kegyet kértem, hogy királyi lábát megcsókolhassam, de ő kegyesen nyújtott nyújtotta felém, amit két kézzel öleltem át, és csücskét ajkaimmal illettem, nagy áhítatott negéjezve. Ő felsége aztán kérdéseket intézett hozzám, hogy hol lakom, hol a hazám, merre jártam a világba. Világosan néhány szóba válaszoltam. Megkérdezett, volna -e kedvem az udvarnál maradni. Hajlunkba válaszoltam, hogy gazdám rabszolgája vagyok, de ha tőlem függne, boldog és büszke volnék, ha életemet ő felsége szolgálatára szentelhetném. Ekkor megkérdezte gazdámat, eladna-e neki jó áron? A gazdám, aki különben is tartott tőle, hogy hamarosan elpusztulok, kész volt megválni tőlem, és ezer aranet kért. Azonnal kiutalták neki. Mindegyik arany akkora volt, mint 600 tallér, de az ország méreteihez arányítva és tekintve az aranynak itteni nagy árfolyam értékét, az összeg alitted ki annyit, mint ezer angol gínea. Ekkor azt kértem még, hogy tekintve, hogy e fogva őfensége legalázatosabb alatvalója és vazalusa vagyok, engedtessék meg, hogy glumdálikt, aki oly gyöngéden és hűen s annyi hozzáértéssel bánt velem, szintén szolgálatába maradhasson, mint dajkám és oktatóm. Őfelsége ebbe is beleegyezett. Gazdám is szívesen látta, hogy leánya udvarképes lesz, a szegény kislány pedig alig tudta elrejteni örömét. Volt gazdám elbúcsúzott tőlem, megjegyezve, hogy így milyen jó állás szerzett nekem, amire egy szót sem válaszoltam, csak könnyedén biccentettem a fejemben. Őfelsége észrevette hideg magatartásom, és mikor a bérlő távozott, megkérdezte, mi okon volt erre. Alázatosan válaszoltam, hogy nem tartozom hálával volt gazdámnak, ha csak azért nem, hogy nem csapott adjon egy tehetetlen és ártatlan teremtést, amit a földjén talált, és hogy ezért a szívességért bőségesen megszolgáltam neki azzal a vagyonnal, amit a mutogatásom árán és eladásommal szerzett. És hogy az a munka, amit szolgálatába végeztem, elég lett volna ahhoz, hogy nálam tízszer erősebb igavonó állatot elpusztítson. Egészségemet különösen megviselte a robot. A nap minden órájába mulattatnom kellett a csőcseléket, és ha gazdám nem tartott volna tőle, hogy hamarosan elpusztulok, ő felsége nem kapott volna meg ilyen orcsó. De most, hogy nem kell félnem többé, ilyen nagy és nemes királynő pártfogása alatt, ki valóban ékessége a természetnek, kedvence a világnak, gyönyörűsége az alattvalóknak és a teremtés főnix madara, úgy érzem volt gazdám feltevése alaptalan. Már is éledni érzem erőimet, legfelségesebb jelenlétének jótékony hatása alatt. Ez volt a beszédem summája. Nagy erőködések közt és sok dadugással voltam képes elmondani. A beszéd utolsó része a nép sajátos stílusában történt. Grundallig-től tanultam néhány megfelelő mondatot, míg ideértünk. A királyné, aki nagy elnézéssel hallgatta végig erőlködésem, meg volt lepve, hogy ennyi szellemet és modort tapasztalt ilyen apró állatkába, mint én vagyok. Kezébe vett és bevitt a királyhoz, aki szobájába vonult volt vissza. Ő felsége igen komoly és fenséges magatartású uralkodó, első pillanatra nem méltatva behatóbban szemléletre. Hidegen azt kérdezte a királynétől. Mióta mulattatja magás plaknukok tenyésztésével? Annak nézett, amint ő felsége tenyerén feküdtem hasmánt. De a királynő, akinek rendkívül sok humora volt és igen éles járása, szépen talpra állított engem az íróasztalon, és meghagyta számolnék be magamról a királynak. Néhány szóba megtettem ezt, és erre beengedték Lőn aki eddig az ajtó előtt állt, és alig tudta tűrtőztetni magát annyira féltett. A kislány igazolta ő felsége előtt szavaimat, hogy miként érkeztem atyaházához, házához, és mi minden történt azóta. A király művetség dolgába bármelyik alatt valójával vetekedő férfi, különösen a filozófiában és matematikába képezte magát szokatlan fokra. Látván, hogy egyenesen járok, mielőtt még megszólaltam volna, kijelentette, hogy nyilvánvaló önműködő kis szerkezet vagyok. Brabdignek néve igen ügyesebb fajta konstrukciókban, és hogy igen nagy művész volt, aki szerkesztett. De mikor hallotta a hangomat is, és rájött, hogy szabályszerű és helyes mondatokban beszélek értelmes szavakkal, ekkor alig tudta elrejteni álmékodását. Azzal a beszávolóval, amit idejöttömről adtam, semmiképpen sem volt megelégedve. Azt hitte, ezt az egész történetet Glom Dellig sütötte ki az apjával, ezek tanítottak meg beszélni is, hogy annál nagyobb árat kapjanak értem. Ezzel a feltevésével több kérdést intézett hozzám, de én mindig értelmes válaszokat adtam, mely válaszoknak semmi hiánya nem volt. Eltekintve rossz kiejtésemtől és leszámítva néhány közönséges parasztos szót, amit a bérlőházában tanultam, s melyek az udvar pallérozott beszédmodorához nem illettek. Ő felsége három kiváló tudósát hívatta. szokás szerint ezek voltak heti beosztásban. Ezek az urak nagy figyelmemmel és tüzetesen vizsgálták egy ideig alakomat. A végén nagyon különböző véleményeket nyilvánítottak. Abban mind a hárman megegyeztek, hogy nem szabályszerű és természetes úton kellett létrejönnöm, ugyanis nem találnak rajtam szerveket, melyek alkalmasak életfenntartásomba. Sem fáramászni, sem lyukat fúrni a földbe nem tudok. Fogaimat hosszan vizsgálták, és arra következtettek, hogy húsevő állat vagyok. Másrészt azonban sokkal gyengébb vagyok a legtöbb négy lábunál. A földi egér, mely magasságban hasonlít hozzám, sokkal fürgébb nálam, így hát aztán igazán nem tudják elképzelni, miből élek, ha csak nem csigákból és bogarakból. De hozzátették, hogy tudományos okból nagyon kétes ez a megoldás is. A nagy tudású urak egyike úgy vélte, hogy egyszerűen magzat vagy koraszülött lehetek. Társai azonban elvetették ezt, mert tagjain fejlettsége ellentmond mond eféle feltevésnek. Továbbá fel kellett ismerniük azt a tényt, hogy már több év óta élek, szakállamszőrei tisztán kivehetők nagyító üveg segítségével. Az sem lehet, úgy mond, hogy törpe vagyok. Ilyen apró termet nem hasonlítható semmihez, és nem származhatott az ő fajtájukból. A királynő kedvenc törpéje, a legkisebb ember az egész birodalomban, mégiscsak volt vagy harminc láb magas. Hosszas tanácskozás után végre egyhangulag abban állapodtak meg, hogy replums Cash vagyok, ami latinul Lustus naturalénak, vagyis a természetjátékának felel meg. Ezzel az eredménnyel úgy vélem Európa modern filozófusai is tökéletesen meg lehetnek elégedve, akik szakítva Aristotelesnek a természet fölötti okok mögé csupa tudatlanságot rejtő követőivel, minden nehézséget ezzel a nagyszerű szóval oldottak meg a tudomány és emberi megismerés kimondhatatlan dicsőségére. Miután eként befejezték a vitát, szerényen néhány szó meghallgatását kértem magam is. A királyhoz fordultam. Biztosítottam ő felségét, hogy olyan országból jövök, ahol sok millió hozzám hasonló ember él mindkét nemben, ahol fák, állatok, házak hozzánk arányítva teremnek, illetve épülnek, ahol tehát éppen olyan rendesen élhetek és táplálkozhatom, mint ő felsége bármelyik alatvalója ebben az országban. Ez a válaszom a tudós urak véleményére. A tudósok halván beszédemet csak megvetően mosolyogtak és gúnyosan megédezték, hogy a bérlő, akitől ő felsége megvett, alapos oktatásban részesített. A király azonban értelmes ember volt. Elküldte tudósait és odarendelte a bérlőt, aki szerencsére még nem hagyta el a várost. Először őt hallgatták ki, aztán szembesítették lányával. Végre ő felsége meggyőződhetett róla, hogy hinnie kell szavaink valóságának. Megkérte a királynőt, intézkedjék, hogy különös gonddal bánjanak velem, hogy glümdellikt ápolói állását továbbra is megtartassa, meggyőződvén róla, hogy milyen bizalmas és jó viszonyban vagyunk egymással. Az udvarnál megfelelő szobát rendeztek be neki. Melléje rendeltek egy kisegítőt, egy szobalányt és két szolgálót. Neki csak rólam kellett gondoskodnia. Az udvari asztalosnál kis dobozt rendeltek, ami hálószobához szolgált nekem. Glümdallichtal együtt én adtam meg a méreteket. Ez az asztalos kitűnő mesterembernek bizonyult. Vezetésem alatt három hét folyamán csinált fából egy kis szobát, ajtóval, mellékhelységekkel, alvófülkével. Federét szobának fel lehetett emelni. A szép kis ágyat, melybe ő felsége kárpitosai derékajat és vánkosokat csináltak, felülről engedtek be esténként. Glümdallicht reggel szépen kivette az ágyat, szellőztette, aztán saját kezűleg megvetette beeresztette felülről, és lezárta a tetőt. Egy másik ügyes asztalos, aki híres volt játékbutorok készítésében, magára vállalta, hogy csinál nekem két szép széket támlával karokkal. Meg két asztalt, egy szekrény, mindezt valami finom elefántsönbszerű anyagból. A szobát mindkét oldalán alul is, fölül is puha vánkosokkal kitapétázták, esetleges rázkodtatások elkerülendő, melyek ügyetlen szállításnál járhattak, vagy kocsin útközbe veszélyeztettek. Az ajtómra kulcsot is kértem, egerektől és patkányoktól tartva. Számos eredménytelen kísérlet után végre csinálta lakatos egy akkorát, amilyen Bromding még nem láttak. Dicsérettel legyen mondva, nagyobbat magam se láttam a londoni kapukulcsok között. Ezt a kulcsot a saját zsebembe hordtam, attól féltemben, hogy glümdallit eltalálja veszíteni. A királyné rendelt még ruhákat is nekem, a legfinomabb sejemből. Bíz vastagabb volt azért, mint nálunk holmi nyári ágytakaró, és eleinte nagyon kényelmetlenül állt rajtam, de aztán hozzászoktam. A ruha honi divat szerint készült, félig kínai, félig perzsa modorba, de igen komoly és méltóság teljes egy mundér volt. Hova tovább a királynő annyira megkedvelt a társaságomat, hogy nem is tudott ebédelni nélkülem. Asztalára odaállították az én kis asztalkámat székestülmig evett. Blümdallix zsámolyon állt az asztal mellett és kiszolgált engem. Volt teljes ezüst evőkészletem, ezüst tányérom és tálam, mindez a királyné edényeihez képest akkora volt csak, mint amilyeneket londoni játékkereskedésekben láttam a babaszoba bútorai között. Az én kedves kis dajkám mindezeket a tárgyakat a zsebébe hordta kis ezüst dobozban, és ebéd közben egyenként adogatta át nekem, miután saját kezűleg megtisztította mindent. A királynével különben csak a két királyi hercegnőjét kezett együtt. Ezek egyike 16 éves volt, a másik tizenhárom éves is egy hónapos. Ő felsége rendesen maga vágott le nekem egy darab húst, amit aztán a tányéromra tett, és nagy élvezettel figyelte, hogy aprítom fel és hogy eszem meg. Ő maga, bár gyenge panaszkodott, egy harapásra annyit kapott be, mint amennyiből tizenkét angol földműves meg ebédel. Eleinte meglehetősen undorító is volt nekem ez a látvány. Egy pacsirtát, ami kilencer akkora volt, mint holmi hízott velszityú csontostól szárnyastól evett meg, hozzá darabkákat tördelt, cipó falatokban. Aranykehelyből ivott minden kolcsra egy pintet. A kés, amivel levet, akkora volt, mint egy kasza. Így aránydottak villa, kanál és egyéb evőeszközök. Emlékszem egyszer kíváncsi voltam rá, milyen lehet az, mikor egy egész társaság ebédel együtt, és Grümdallikt el is vitt egy nagy ebédhez, ahol legalább egy tucat ilyen kés és villahadonászott és villogott egyszer. Be kell vallanom, soha ilyen borzalmas látványban nem volt részem. Udvari szokás hogy szerdán, mint említettem ez az ő napjuk, a királynő és a mindkét nembeli királyi hercegek a királya lebédelnek. Őfelsége közben igen megkedvel. Ilyen alkalmakkor őfelsége tányéjától balra egy sótartó mellett terítettek nekem. Az uralkodót nagyon mulattatta társaságom. Érdeklődött milyenek a szokások, erkölcsök, törvények és tudományok Európában, és én minden tehetségemmel felelgettem. Igen világos, egyértelmű és helyesítéletű férfiú lévén néhány kitűnő megjegyzése volt mind arra, amit előadtam neki. Be kell vallanom azonban, hogy egyszer, amikor belemelegedve nagyon részletesen kitértem a mi tengeri és szárazföldi hadi állapotainkra, ő felségére, nyilván neveltetése hiányainál fogva, oly furcsán hatott előadásom, hogy felemelt, jobb kezére tett, hangosan és szívből hautázni kezdett. A másik kezével gyengéden megfricskázott, és megkérdezte, Milyen párthoz tartozom a Wickhez vagy a Torihoz?" Aztán miniszter fordult, aki fehér pálcával állt a háta mögött. Ez a pálca akkora volt, mint legnagyobb hajóknak a Royal Savrinek fő álbolca, és így szólt: Milyen ostoba dolog is minden emberi nagyság, ha ekkora férgek, mint ez itt ilyen tökéletesen tudják utánozni. És mégis tette hozzá. E pici lények között is bizonyára vannak cím és rang különbségek. Kis fészkeket és vakontúrásokat készítenek, amit aztán házaknak neveznek el, és városnak. Ruhákban és hintóba parádéznak. Szeretnek, harcolnak, verekednek, csalnak és árulkodnak. Így beszélt ő felsége hosszan, míg én zavaromban és bosszúságomban elsápadtam. Így halván beszélni édes hazámról, Európa uráról, Franciaország ostoráról, az erény, jámborság, igazság és becsület fészkéről, a világ irigyelt büszkeségéről. Miután azonban nem voltam abban a helyzetben, hogy elég kérhessek-e háromlásokért, volt rá időm, hogy élet megfontolás után rájöjjek, hogy tulajdonképpen nem is történt sérelem. Hosszú hónapok folyamán ugyanis hozzászoktam az óriások látásához, minden tárgyat az ő arányaikhoz mérten láttam hova tovább, és így lassanként elmúlt az a borzongás, amit először éreztem. Lassanként kezdtem úgy nézni őket, mintha holmi angoltársaságban ülnék, urak és hölgyek között, akik hajlonganak, bókolnak, fecsegnek. Hogy őszinte legyek, sokszor kísértésbe estem, hogy éppen úgy kinevessem őket, mint ahogy a király nevetett mi rajtunk. Viszont nem állhattam meg, hogy magamon is nem mosolyograk, mikor ő felsége a királynő tenyerére vett a tükör elé állt velem, mely mindkettőnk alakját teljes életnagyságban adta vissza. Roppant hullatságos látvány volt, és sokszor hozzászokva az ő méreteihez szinte úgy lett nekem, mintha alakom valóban százszorosan összezsugorodott volna. Azonban semmi nem bosszantott és bántott annyira, mint a királyné kis törpéje. Ez az emberket tekintve, hogy eddig ő volt a legkisebb ember a birodalomban, valóban azt hiszem nem volt harnic lábmagas, Állandóan felfújta magát és peckesen ellépkedett előttem, mikor az előszobába megjelent, és én az urakkal és hölgyekkel társalogva az asztalon álltam. Nem állhatta meg, hogy néhány gúnyos célzást ne tegyen az alakomra. Én úgy bosszultam meg magam, hogy öcsikémnek neveztem és kihívtam, jönne velem birkózni. Egy nap ez a szemtelen, modortalan tacskó úgy felbosszankodott valamin, amit mondtam neki, hogy felkapaszkodott ő felsége karszékére, hirtelen, mielőtt védhettem volna magam, derékon kapott és beledobott egy tejfeles kannába. Azután újzgyi, elszaladt onnan. Fejjel lefelé buktam a tejfelbe, és ha nem volnék jó úsző, életemmel fizettem volna meg ezt a tréfát. Blümdállikt a szoba másik felébe volt éppen, és ő felsége annyira megrémült, hogy elvesztette a fejét. Kis dajkám azonban gyorsan odafutott, kimentett és megrázott, miután jó fél liter tejfelt lenyeltem. Azonnal lefektettek, a ruhám tönkrement, más bajom hál' Istennek nem esett. A törpét jól megkorbácsolták, és büntetésből még hozzá ki kellett inni a tejfelt, ami bevele dobott. Ezúttal el is vesztette a királynő kegyeit. Nem sokára ez eset után nagy örömömre odaajándékozták egy magas rangú hölgynek, így nem bosszulhatta meg magát, amitől tartottam. Ez a kis törpe már egyszer űzött vele, e a tréfát, amin a királynénak, dacára bosszuságának kacagnia kellett. Már akkor elkergették volna, ha én nem vagyok nagy lelkű, és nem kérek kegyelmet számára. A dolog úgy történt, hogy ő felsége velős csontot evett, és miután kiürítette, az üres csontot álló helyzetbe rátette a tányérjára. A törpe felhasználta az alkalmat, mikor Grundallicht az almárium mellett állott háttal, Felkapaszkodott a zsámoljra, melyen kisdajkám szokott állni, hogy nekem szolgáljon, és hirtelen derékon ragadva két lábamat összeszorította, és bedugott derékig a csontba, ahonnan nem tudtam kikecmeregni, és nagyon tréfás látványt nyújtotta. Percekig nem tudták, hová lettem, mert méltóságomon alulinak véltem, hogy kiabáljak. Szerencsére a csont már nem volt meleg, és így combjain nem sültek össze, csak a cipőm és harisnyám mentőkre. Közbelépésemre a törpét csak néhány korbácsütéssel büntették meg. A királynő gyakran tréfálkozott félénkségemen, és többször nevetve kérdezte, hogy az én hazámban mindenki olyan gyáva-e, mint én. Ennek az volt az oka, hogy nyáron át az ország televal legyekkel, és ezek a gyűlölt állatok, mindegyik akkora, mint egy-egy hízott verép, örökös döngésükkel egy percnyi békét nem hagytak nekem. Gyakran ráültek az ételemre, és unduk örüléküket és tojásaikat odhagyták, amit csak én láthattam, a benszülöttek nem. Aprók tárgyakkal szemben látásuk meglehetősen tompa. Néha megrászáltak az orromra és a homlokomra, példátlanul kellemetlen érzés volt az. pláne ha hozzáveszünk, hogy többnyire mindenféle utálatos bűzöket hoztak magukkal. Azt a ragadós anyagot is láthattam, melynek segítségével természetudósaink szerint képesek a mennyezeten mászkálni. Ez utálatos állatok elzavarása sok fáradtságomba és bosszúságomba került. Mindig összerázkodtam, mikor rám szálltak. A törpe sokszor mulattatta magát azzal, hogy elkapkodta a legyeket a levegőbe, mint nálunk az iskolás gyerekek, aztán az órom alá eresztette őket, hogy megijesszen és a királynét szórakoztassa. Én viszont gyakorlattal odáig vittem, hogy zsebkésem segítségével a levegőbe felnyásaltam a legyeket. Hova tovább, olyan ügyességre tettem szertebben, hogy mindenki megbámult. Egyszer glumdalik dobozommal együtt kitett a nyitott ablakba, hogy friss levegőt szívhassak. Ahhoz sohasem volt bátorságom, hogy dobozomat spárgán kilógattassam az ablak elé, mint ahogy nálunk a kanári kalitkákat szokták. Kinyitottam egyik ablakomat, és asztalhoz ültem, hogy reggelire elfogyasszak egy darab édes kalácsot. Ekkor vagy húz darázs repült be az ablakon, melyeket a cukor illata csald be, és olyan dongást vittek véghez, mint meg annyi duda vagy trombita. Volt köztük, amelyik megfogta a kalácsomat és elvitte darabokba. Mások a fejemre szálltak és elkábítottak lármájukkal, fullánkjaikat nyújtogatták, és én borzasztóan megijedtem. Mégis volt annyi bátorságom, hogy felugorjak és késemmel védekezzem. Néhányat megöltem, a többi kirepült, és én becsuktam az ablakot ezek a darazsak akkorák voltak, mint egy-egy fogoly. Néhánynak kihúztam a fullánkját, mely másfél hüvelyk hosszú lehetett, és éles, mint a tű. Négy fullánkot szedtem ki, gondosan megőriztem. Hazatérve, más ritkaságok közt ezeket is megmutogattam Európa több városába. Hármatagra semmi egyetemnek ajándékoztam, a negyediket megtartottam.